škola, islamska škola Soj. I znaju o ta škola, istovraća ko su bili prije u do ili u drugim kampovima u našim dersovima, da ja što vama govorim, na kraj tražim od vas nazad. Zato ja pretražim svakome ono što ja govorim ovde, da to obilježi. Zato što to informacija, su puno važna informacija, a vi ste došli ovdje, da uzimate tačnou informaciju uvjera vjeru, pošto vaše roditelje, vaše majke, vaše sestri, vaše žene, djeca poču od vas čuje šta ste učili. Oni neće vama pitanje šta ste vi tamo popili, šta ste vi jeli, nego će kazati šta ste učili, prenesti nama šta ste tamo sjedio i slušao. I zato najbolji ilm, kaže postanik s.a. ilm koje se bilježi.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 Sam prvi put, prvi mjesec dana skoro, ili tri hafte, uh, sam u bremen u Nemačkoj napravio i ta je tema se zove uvezu tekfira El hukum bi ghayrima enzer Allah Otluka za onaj ko sude ne za Allahovom zakon. za Allah zakonu Hlači jedan ko ne sudi za Allahovom zakonom šta je njegov hukum I taj razlog piv što sam tu uradio Tidars, pošto u Niamčkoj, alhamdulillah, od pršlej godina augusta, kako smo mi se počeli u Niamčkoj, nakon povrata iz Medine, zadavu, Allah Azzeva Jele nama dao takav hajr, da nemci puno primaju islam. Od augusta do ovaj miesič, kraj, šta smo mi? u Njemačku od naše aktivnosti preko nas prijme 2.200 Njemačk Islava. Koliko omladina Turaka, Arabskog omladina i Bosniacca zvratili u vera, to oni smo brojali. Samo brojimo oni ko ulazi u vero, menja svoj vjera i dolazi u Islam, u ispravnu veru. Ali videli smo, da se širio u istu Njemačku taj bolest, šta je ušo bolest u Boston.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 a naše očevi vidjeli smo to u njemačkoj u turskoj jedan grupa se izjavio i se zove se Kaplanovci i Kaplanovci to je jedan jemaat koji je javio svoj halifatska država u Kölnu i njemačka država to tolerirala do 19. septembra i taj jemaat počuo za 10.000 članova imali 10.000 članovi. I jedan velki mescid u Köln, i nabravili velki branu oku mescida. Onda stavili stup, i nastup La ilahe illallah sa I rekli, to je naša khalifetska država. I od ovde ćemo oslovažati celi islamski svijet i ćemo opet čerijat voditi. I nazalos tako u zabludu otišli, da su napravili od drbe kalašnikov, pravili su kipov od Atatürka, od drvo i ona u veliki sportski sala su iznajmljene i srušili to i put sale bez razir i prikazali kao to i svakog ulaz u njihov mjeset mora da prvo da tekfiri sve koga on zna kao musliman he treba da kažu da bi dozvolili njemu da može da klani u taj mesec u njihov mesec ja sam lično u taj mesec otišao to je bilo 88 godina znači skoro 9 uh, godina prije, ne, kakav, devetnaest godina prije imao sam uh, oko šestnest, sedamnest godina i otišu sam u taj mesčit i na su mene rekli i to ikindski namaz i pošto to je blizu za našas moj stan odim da klanjam rekli stane Seyfudine od sada ako ne tek Erbakan nećeš da ulaziš u našo džanju. Rekli sam, ja njega ne tekfirim, o čovjek klanje i každa je muslima. Razumije? Izašo sam razumije, ne mora u vašem meseci tak klanja. Znači taj problem je, tema što ćemo danas pričati, nakon što se poču u naša davet, u Nijemačkoj, jedan čovjek po imenu Ebu'l-Khattab, to je šeyh od Ebu'l-Muhammeda, onaj koji ubeđeš, pozove za svoje, da laletu, za svoje poplješne stvari. I njegov od Ebu Muhammed, Ebu l-Khatta, posanem zajedno u Bejč živi. To jedan Afganistanac, Niemac, Mersan, majka i Niemica, otaz Afganistanac. I oni živi u beču adorazistanu u Niemčko, i takfirisve Niemci, i turaka, i Arabi ko su ušli u istaviku, pozove za teohidu za akidu, sahiha. Kaži, vi ste svi tagoti, vi ste tako, da sam moro takav seminar da pripremam. I pozvao sam sve njihovi vođa, oni nisu sam došli, nisu imali taj snagu da dolazi, nego su postali svoj predstavnici. Elhamdulillah u taj seminar preko 20 kamera je snimao, preko 10 laptop bio i snimao sve ovi dersovi i na krajsve njihovi predstavnici su učinili tamo toga, to je sve beležili u kompjuter. Da su na kraje rekli ministru, znal je šta mi govorimo, sve je jeher. I sinoć Allah je već jele ovde o muci da bitrićemo za neki braćama, ja je kaže da ima braćama pošto Ali radijalullah anhu reko to su naša braća. Ali napadaju nas. Kažu havarić počeli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 ubi se ko sahabe i kaže to je naša džihad. Zakoli se njega i njegova žena, eh, ko havaric njega koli i kaže to je džihad što mi radimo, pošto on je mrtet. Izašo izvjera, on ne čine uh, tekfiru tavo. I kad je čuo Ali radijallahu honom ovaj put, da ovi više ne govori za jezik, samo loše, nego su napali muslimani, sahabe, Bože postanigova druška, On da rekao, sada moram nek, protivbih nek da ratujem. I zato je, on javio nima rat i ubio, rekao, šest nisiljada kovaricja kosu uka uh, harurije pokupili i nek svetavom ubio i oni ko nisu činju tebe, utaj rat pogirili. A osa biljada činju tebe i vratio. Znači, oni su trebnu još naša, braća zato što nas napadaju za svoj jezikom, ne za metkom. Ali kad počne za metkom, da odpucaju, onda to nisu više braća, nego onda su ono jako hadis, kako kaže, da su havaridži. Zato ehlu sunneva džamaat kaže, sve to je složen, kaže, havaridža pokuša se u najlijepom način da se odhvarja, da se u najlijepom način pozivani u sunnetu nazad, dok oni samo nas napadaju i naše učenjaci za jezikom. Ali kada počne da napadaju za oružjem, Onda nema više nema milosti, to je stav od koga? Ehl sunneta velj jemaata. Nakon toga, braća, ulazimo od sada tema, to je bilo kratki uvod. I taj tema traje više od devet saata. Taj seminar, što smo mi imali u vizu tekfira. Sam ovaj naziv, kako se posudi u suženi onajko ne osudi za Allah, ovo propis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 Razumih. A možemo sutra veče još jedno? Sutra veče veče sam utravnik u mehoriči tamo se pozva. A il koliko mi dovisimo, alhamdu lillah, išta nemožemo na drugim mjestama ovi brače če su pravili dva dana program, tamo čemu dan i noć to inša Allah da govorimo. Nakon uvod prije svega mora hoču da kajem i kulem se Allaha, kajem ušvi do Laha bihim, kunem Allaha za moj cilj u ovom razgovoru, da nijedan brat da vrežamo, nije cil, nekoga da prikazamo loše, nego hoćemo istina da brali go. Zato kaže Ibn Qajjem, kada mi kritiziramo osobe, ne kritiziramo njihov izgled ili njihov uh, uh, pozicija, nego kritiziramo i branimo šarijat. Kad mi šutimo što se govori, onda ljudi bi zalutali i Allah za veđelje čuva svoj vjera kroz učeljaci. Da govori hak. I ovoj umet neće se nikad ujediniti u zablutu. Uvijek će biti jedna grupa, ko će govoriti hak. Uvijek će biti jedna grupa. To krčari nisu imali taj šansu. Jevreje takav šansu nisu imali, zato cijeli narod ot u za dubo. On dalalet Ali u ovaj doba uvijek će biti kad vidimo kad umro poselimiz sallallahu alejhi sellem prva firka izašla od ma protiv njega sustojali ulema kao imam Ahmed i ostali. To nova grupa i ostala. U naše vrijeme Muhammed ibn Abdul Wahhab oso qisvat keteliyor dolazi. Iz za ovih ovaj slučajeva uvijek će biti jedan ehlul hak ko će kazati šta je istina od Allahova knjiga i poživ postani vasuneta. Drugo šta opet hoću da se kunim eh, Bogami, Allah je moj svedok, za ovaj govor ne želimo da falimo nijedan vladara ko ne osudi za Allahova zakon ni naša tucin, i ne želimo da branimo nekoga zato što on ne osudi za Allahovom zakonu ne očekivamo od njega nagradu, nego nagradu samo očekivamo koga O Allahu Azza ve Celle. Nova tema ima četiri tema. Prvo je uvod, napišete uvod. Drugo je principe šta moramo znati i to su šest principa. Prije da ulazimo onaj hukum al-hukum bi ghayri ma anzel Allah i šest principa prije toga mora se da da bi razumio taj mesed. I nakon toga Koliko vrsta vladara ima po Kur'anu i sünnetu. I kad istražimo Kur'an i sünnetu, Nije, kako neki kacil da su sve otomarski samo jedan vrsta vladar, Nego naacimo devet vrsta vlada. Devet vrsta vlada. Otnih šest suna pravili velki kufur, i to je icma od I ostali tri vrsta vladara, lihovi dijela šta suradili, to nije kufrul ekber, nije velki kufur, Nego to mali kufur i ovdje puno ljudi taj kako se kaže e, feinhajt, ne feinhajt yani taj e, ima drugo riječ zato prefine, nisi, fine, ja, kako? Prefinjen, yani ona kad gledaš ovdje sada vidiš bjeli boja, a ja vidim ovdje zva bjeli boja, vidi ima jedan otvoreni boja, ima Cytni, e, cırni bjeli znači moramo gledati detajno I kad gledamo detajnu nađumu da nisutuk se isti. A obi ko su pali u taifitnetu tekvir, oni nažalos su stevi sve stavili u jedan torbu. A ehli sunnet to neradi. I to je dokaz koliko ehli sunnet pravedan, koliko je za pametom, koliko je ima merhamet i koliko je za insafom on gleda situacija i ne uzima ovako globalno nego ulaz u detalj. Primjer, kad mi gledam u kafirskim sudevima, kao u Nijemačka, vidimo u njihovih sudevima, ako se jedan čovjek ubije, istraži se svedo dokazi, do detalja. Ne se kaže ti si ubijen s halast, dobiješ odmah smrtna kazna, nego se istraži. A Islam je bolje, braća. Islam je bolje. Islam više gleda u detalj. Pošto ti ne možeš čovjeku odmah da kaže ti si kafir, izašao se iz vjera, Razumiješ i posudiš pogrešno. I to je opasnije nego da njega da ubiješ. Bože postanik u Sahih Buhari kaže jedan muslimanu da rekneš kafir kao da si, ali Jedan muslimanu da kažeš kafir kao si njega ubio. Znači, ako da ne želiš da budiš ubijac i ubijac kod Allah zavrđer ubije jedan muslimana za nabjerom Očekiva se ne ogromna kazna to je nije naša tema znači moram ovaj stvar da znamo koliko principa ima i onda koliko vrsta vladara i onda treći tema je treći tema je šta oni nas optužuje suči oni nas optužuje zašto oni optužuje Šeha Bin Baza Šeha Albanija Šeha Muhammed Salih Usajmina za neke stvarima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 Zad zadnja tema je, šta oni imaju dokaze na ono što oni pričaju. Oni dovensi nama, donijeli sumenje knjiga preko, preko 400 stranića. Ebu l'Hattabovevi ljudi donijeli šeip od Ebu Muhammeda. Znači Ebu Muhammed ništa je. Mali djeti pred Ebu l'Hattabovem. On sve uziml od Ebu l'Hattabovem, ne smije mrdati od njegov znanje. I to živi sa njim isti bić, I njegov ljudi donili me ne veliki aktu, kaže šehe Ebu Enes, Evo Etijev, naše dokaze. Taj četvršto stranica dokaz, brata reko sa so sve smerči, osim četirnest dokaz. Ostali qila va kaj, rekla ovaj, čuli smo od ovoga. To nije dokaz. Mi smo učili dokazy, Kur'an i Sunnet. Nemojte me ne qila va kaj u diskusijama. Kad nešto kaže, morate doniti, da bude vaja za svet, kao sablja, da sjeći između ovoga, ovoj strani, mora da bude dokaz iz Kur'ana i Sunnetu. Oni imaju samo 14 dokaz. Samo šta imaju? 14 dokaza i to nisu razumijeli dobro. Prvo, pogrešno su preveli. Sve oni njihovo, pošto oni prevede to na njemački jezik ili na bošnijački jezik, prevedi pogrešno. Drugo, njihovi izvor nije tačno. Oni kaže, rekao,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 Dio će mu diskutirati njih ovi dokazi i će dokazati kako su oni čisto haridžiski mišljenje imaju. U svojim knjigama šta su napisali sam i donijeli argumenti, doniju ću vama ču kazati knjiga ime koje prijatelj mišljenje govorio, nisi ti nešto novo otkrije. Oni misli da su oni prvi ko su otkrili Amerika. Amerika več su otkrili prije tebe, Kolombo si prijateljega drugi su otkrili nisi ti prvo. I oni sada mislili, da su oni nešto novo našli u islamu, da prije toga niko nije znao. Subhanallah. Ulema, sahabe nisu ništa ustavili. Sve mesele imamo. Sve mesele, osim 1%, ko su fiqrskih mesele, što nisu sahabe pričali, nije dešao u njihove vrijeme. Ostali sve je postoj. Sve ovje fyrka, myšljenje, filozofija, što se donesi, postoji u Kur'anu i Sunnetu na žalozali kada nema čovjek znanje i svoje emocija stavio iznad svoj pameta, he? Eh, iznad Kur'ana i Sunneta, onda postani slijep. Ljudi su zaklali Osman ibn Affan, treći halife, zep od božjeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da tebe daje pištolj i kaže ubi Osmana djallan. Kaže auzu billahi. Ali uze hilja ljudi kuhilja da ljudi su i zaklali njega u ime Allah. Čovjeku, kom je obećan žennet, koji vođa muslimana i rekao da vi ste živili u vremu Osmar radijallahu anhu, vi, vi ste bili u taj grupa koji je njega v napo, je on sjedi u i urnu post he, i ubiti njega každa idu tako dalje. Mušik, subhano ste vi razumeli? i ta opasnost inshallah ćemo pričati ali prije toga hoćemo da znamo šta je ridda Prije se ulaz, da ulazimo tema šta je ridda je na arapski jezik tehvul tehvul znači ti brate mele pomozi ti se sud da se prelazi od jednog stanje na drugo stanje to je tehvul ridda, murtad. Čuli se ta riječ puno puta? Ovaj čovjek posto murtad, kažemo. Znači on se promenio od jedan stanje, u drugo stanje, ušek. A u islamski terminologija, u definičija je ar-ruđu'u anil islam ila, ila kufur. To čovjek vratio od islama u kufur, nazad. U islam, kajmo, ir-tidat, ridda, znači da je on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 šta kazna ima učenjaci su složnje, da se mrted, ubije za složnje. jedan čovjek, ako se dokaže kod njega da je on mrtet, onda mora biti od islamska sud, ne osobina, jedina što njega islamska sud. da je on pred sudje, i ako bude njemu dokaze, da je on mrted, bići ubije složnje za složnje. I gdje će složnje složnje? Kaže od vrata, že njemu sečiti. I kaži, nesmijesi ugariti, pošto neki, khalifie, su zapalili ljudi, murtedi, na mesto za sabljom da ubije, radili suprotnu sunneta, sunjega zapalili, i to je pogrešno. Sahi je, da murted ubije za sablje. Sada ima ihtilav izmežu ženski murted ko žena izlaz izvira i vrati nazad u kufur. da li dobije isti kazna kao moshkarac ili bude uhapšen za smrt do svoj, za uvijek uhapšen u svoj kuća. Ima ihtilaf, džumhur ulema, večina učenjaci kaže, ubije se kao moshkarac, nema razlika. Murted ili murtedda nema između, nima dva razlika. Hanifeski meser kaže, ne, pošto je to žena, to se uhafse i ostavlja se uhafse za uvijek i ne izlazi na kolje, nego bići njemu tako kaznu. A sahih je, da se uvijek i ženski murted. Znači, kako moshkarac uvijek, tako isto umre. A šta su şartovi da čovjek bude murted? Znači, ako vidimo jedan djede, piso poslanika, i to je djede. Možemo kaći ovaj murtet, sačemu njega zaklati glava ili ima šartovi. Prvo je moro da bude prvo musliman. Ako nije bio pr prije musliman, on ne, na njemu se kaže ti si murtet sada. Razumiš? Drugo da ima taj određan broj godina i to se zove el bulug. Ima bulug taj znači on je prešao svoje 15 godina. Mm koo letani po istanski e, značajno je to najkasnije 15 godina znači ako ispod toga ne se njemu kažnjeva za taj huk treći mora imati pamet ali mora da ima pamet ako je bolest ako je lud budala he on je on, on govori sve vjera he njemu na njemu ne prakticira irtidat Nijemo se ne obtuži, alaihkumu s-salamu, alaihkumu Nijemo se ne, Nijemo se ne uzima kao ridde. Što, što? on ne bolestan, i Boži postanje, sallaha se je od tri osoba, olovka je zaustavljen, ništa nima ne se piši gre Koso to, kaže djede, dok se vrati u svoje polnoletno vreme, i bolesnik, koje je za pamet, bolestan, dok vrati njemu pamet, i onaj koji spava dok ustane, njemu je se, olovka ne piše, gre. I znači, ako smo mi to razmišli, šartovi. Ako jedan ovoj šartovi ne puni, onda ne smije se na njemu ovaj kazna prakticirati. Onda, kako se traži tobe od mrtida? Vidili smo jedan pravi irtidad, jedan dijelom,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 Nego ćemo tri puta njega pitati, hoće se vratiti, jedan, hoće se vratiti, dva, hoće se vratiti, tri, ako ne, sjećemo njegov glava. To je malikiski meša medlepski mišljenje, ali je sahaj ispravanje, da su učenjaci dali tri dana rok. i kad su Boži poslanikovovo vojska otišli u jedan mjesto, mislimani sahabe, dali su svoj neprijateljima tri dana da li hoću u islam, da hoće življe ili hoće rad. Ima rok da se mysli, da se ne žuri. I to je pravjetno od islama, da se čovjeku da je još jednu priliku da se vrati u svoj pamet, u islamu. I sada ovdje pitanje. Ako jedan kafir, bio kafir, to je mesele, bio jedan kafir i taj mjesto suzeri su muslimani.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 Hasan, da bi bi mene pusti. Ako tako kaže, on dokaže to, svoja lična karta donesi, ima svedoci, kaže se tako, onda ne smije se na njemu praviti hukum ir nego on je običan, od oni nevjernici, ostali od prve stvari. E, I njega se ne dira, nego pokuša se u njega, u najlijepu način da se poziva u islamu. Sada, šta kvarje od murteda od djelava sve djela u islamu šta je radio automatski su poništena znači njegov namaz šta je klanjao 20 godina post, prije svoj ertidad svoj hač svoj zekad, svoj post sve ove djela unište su kao da je listane nema više dobro sa uh, sobom isto vrijeme njegov akt reencanje bude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 A šta vodi za djeca od murteda? Murted ima djeca. Kad čovjek postane murted, da li automatski i njegov djeca su murted ili ne? Učenjaci kaže nisu. Samo on je murted. Nisu i automatski njegovi djeca, samo ako ima dokas. Da su oni puno letali, da je on porastao, pametan i govori u svoje ime, onda ulazi u irtek, ali oni su malena. He? Nijemo se ne kaže, ti si kjafirska djeca, mrtetska djeca, se ne kaže, to ostane u islamu, to su muslimali i čuva se njihovi prav. I najzadnji tačka je, šta je od mrteda i meta? Ko će dobiti? Zad on ima žena, ima djeca i od čoveka izašlo od islama. Da li taj imetak ostane kod žena i djeca ili se uzima od mrteda i imetak?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 6 taška morasi zna, da bi razumeli onajko ne osudiz Allahum vam zakonom, jele musliman, jele kafir, kada je kafir, a kada još je u islam, muslimani je, mu vraće. 6 prinsipa. I obi prinsipa sustavili ehli sunnetski učenjatsi. Sve dokazane od Kur'ana i sunneta. To je naša razlika. Oni dolazimene dokazmo od ibni Teymi. Oni dolazi mene dokaze od imam Ahmeda. Kaj je, to nije vaše šehovi, to su moi šehovi. Hočete vi mene naučiti moi šehovi, što oni hočete da kažete. Oni donesi od Muhammeda ibn Abdel Wahaba dokaz. Kaj je, ti nemaš pravo od njega da donesiš. Zašto? Počto ti si udil samo od hiljada riječ njegov, samo ona riječ na tebe paše. toko to radi, to radi šije. Dolazi dokaz za Buhariah. Jaka rupšijat, hodši ti meni naučiti koje imam Bukhari, koje dokaz on ima u hadisi, ha? on je habiz, šeitan je tako radi, da tebe donesit dokaz od tvoj vjera. Razumis? I tebe da zove uzavrut. Zato reko imam Ali radijallahu anhu, što oni govorio je hak, ali što želi to je batu. Razumis? On što donesit dokaz, to je hak. Ali što želiš si tim za taj dokaz, ti hoši šeitanlok. Ti ne želiš za Allaha nešto. I to je razlika, brate. Razumiješ? Šija, kad donesi dokaz od Bukharija, on poziva nas na sunneta se držimo ili ima drugo cilj. Ima veći si, hoću da mi krosta taj hadis u Bukhari da tekfirimo sve sahabe, da počnemo da Ebu Hureyja da i ostalim. Znači onaj dokaz što donesi je istina. Ale to nijem vam Bukhari mislio da kaže. I nije to niko od Ehl Sunneta rekao. Moramo biti pametan, nismo mi djeca. Kaže ima arabski riječ, između slijep, ako svi su slijep, jedan ima polu oko, znaš, pola vidi, mal 10% vidi, on je kraj. Zašto? Pošto drugi ne vidi. I sad ovom područje, u Njemačkoj područje, nema ima učenjaci. Mejdan je prazak šta god pričam, ja sam kralj, svak oče me nevjerovati. Ako se stvarno moshkarac, to je onda međan i ješi učenjaci. Tri minuta, ne više, v Allahi. Vidio sam ja sam. Tri minuta imaš šansu, da stojš u ring Nakon tri minuta postanješ rezil i buduš s f l Ali, ovdje je sloboda zemlja, niko nema da me kontroliše, šta je ovaj govor, ovaj, jel ima taj arabski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 da dolazi neki fitne tako lahko i da ima da se pozeleni. Neči nikad dazvolite Allah Zviđerim, pošto sam obječo, da ovaj vera bići začuvan. I ko u vremeni fitne zna kako da se ponaša, piču od oni ko pobjedi. Pošto Boži postari kaže, kad objasnila vrsta od fitne, kaže fitne je kao u leto, u sunce, subhanallah, vidi kao je primjer da je Boži postanik, kaže fitneje, i fitne je iskušenje, intiha, ispit. Kaže, to je fitneje kao u leto, na, suns, na sunski dan, dolazi hladan vjetar. Zašto Boži postanik rekao u leto, a nije rekao u zima? Ko u zima stanuje, vjetar pušta hladno, ali u leto, vidi vruća i vruča, Odjednom dolazi ode kratko je i tako je fitne. Odjednom dolazi ne se računa, uzima, znaš, doći stalno pušta hladno vjetar. I on je rasporedio fitne za hladan vjetar u sunce sunski dan. Kao rekao vođa poslanik da je fitne kao na more, one kako se kaže, ove. He? Talasi. Rekosu talasi. Talasi. Talasi. talasi. Zašto rekao kao talasi? Pošto ne možeš ti stajati u vrijeme fitne Možeš ti da stojiš pred tsunami. Kad dolazi veliki talasi, možeš ti stojati, ne može stojati, sedi bolan, ako ne sjediš bit ćeš uništen. I oni ko su ušli u taj pričak, govorili u uvezu učenjaci, govorili bez znanja protiv daje, oni su ušli u taj talasi, poništeni Tako može postaniti, kažu. Kad dolazi fitne kao talasi, kažu u fitne će doći u svaki kuća. U svaki kuća će doći. Zat-u Abdullah ibn Mes'ud radiyallahu anhu kaže, nemojte učiti u vaše dovama da kaže, işte, yarabbi spasi meni od fitne. Birče ispit, Svaku insan, ulaziči u fitne. Šta i̇şte da učiš? Kaže pomozi meni kardosi fitne, ya. Pomozi, raci pomoč, da Allah te pomaže da ovaj ispit, uspešte prolaziš. Ne živimo za Allah'a, ne živimo za jedan osoba, zveki vladan, ili za person, danas da imetak ili dünya. Mi jivim uvjera duim Allah'a. Ij muhčekive muna gradat Allah Azzele Celle. Zahči muram uznat je šis kavaid. Pırva kavaid je regil elhukum bime enzel Allah fardu aynun ala kulli muslima muslima. Svaki musliman i muslimanka je dužan da osudi za Allahovom propis. Znači, svi smo mi dužani, nisu samo vladari, nisu samo sudija dužan da vodi za Allahovom knjiga, nego svako od nas osobina, ženska i muškarac, mora da osudi he, po Allahovom knjiga. Šta to znači? To znači, prvo da je vajeb, da moramo samo za Allahovom knjiga da osudimo, i to je u suratul Majde, 44, drugo, da ne budemo zadovoljni za drugim zakonima, taj važiv, znači da moramo osuditi Allahova zakon, znači moramo to raditi, a drugo, ne smijemo da budemo zadovoljni za drugim zakonima, i to je puno važno, nesmijemo, nego moramo samo Allahova propis i njegov postanikov propis, Prehvatiti kao zakon. Treći Allah dželbe celje prijeti onaj ko koneći da osudi za Allahovom zakonom. Znači ima veliki prednje. Četvrti boji postani ko suprostavlja se protiv postanika sallallahu alejhi ve sellem. očekiva se veliki kazna.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 da je vāđiv na svakome, da osudi za Allahovom zakonu i to su sve tačka ispod ovoga, te, ovoga tema. Sada, to smo mi razumijeli, znači vāđiv i nama, to je vāđiv, kao namaz. Kao to je namaz svaki dan vāđiv, znači moramo se osuditi za Allahovom knjigom, zakonu. Sada ovdje drugo kaide dolazi, ja ću skratiti, moram skratiti, radi vreme, makar ovaj šest, kaide da je završim, na. Možemo postojati i nastaviti. No, vidjet ćemo, inša Allah, vidjet ćemo. No, no, no. situacija. Drugo, kaide je, pravilo je, da nesvakko čini kufur za svoj delama, automatski je kafir. To moramo za to ehl sunetski pravilo. Znači, ko to otpije, On od početka još nismo ma ušli detaj od vladara nismo još tošti. To, sve moram prvo da znamo, sad jedan hoće da klani namaz. Ali ima nam na njemu necasen, nema abdes, on nije učunuk. Elmojuka da hajde klani, može i tako klani. Ne može. znači on mora prvo se pripremiti za namaz. Isto prijed da ulazimo u taj temu. En hukum bi ghayri ma Allah, oni ko osudi za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 Znači čovjek, ako je u ne zna, ne, zna o to, ne ušo. Znači on ima jedan melani, jedan zabranu, da ty njewu da kajžiš ki, aby ni nisam znal. I to puno puta dešalo. Kraj Božiho posnanika, žena siedi i govori od gajba. A mi znamo, ko govori od gajba, to je širk. To je veliki gre. Haram je to, on govori od gajba. Boži po se okrejenju kaže, odkud to znaš? Šta kako to možda pričaš? Bude, kažu, Kaže, zar to zabranje postane? Kaže, jeste zabranje. Nije rekao, idi kupaj se ponovo, ti si mušlika posto. Nije rekao. I to ima stotina dokaz. I do niče mu ulaziti, hoćemo u svoj tema dostanimo. Znači neznani. Drugo, greške, pogrešio. Bio kib i on nije znao i činio se što. I onda kaj, brate, to je kib, šta radi? Ja nisam znao, greši, pogrešio. Pogrešio, nije znao. Razumiješ? Kako od groplje klanja? Nije znao. Može ti kao, o, ti si kiafrit, ti klanje za gropljama. nisam vidio da je ovdje groplje. Znači, nije on namjero imao da se čini njemu sejtu od taj grobu. Razumiješ? Kaže, ušao vremena namazati, još sad da klanjam. Ha, pred kipa. A ja vidim sada vam, čini sejtu pred kipa, budaki. Razumiješ? Jer je mogo da, kažem, grešio. Znači, od greški ako se radi, i Boži kaže, Allah razvijelov moja ummeta, šta, govor, šta greši, ili šta zaboravi, ili šta u sebe misli, ne piši, ne mu greš, dok ne izgobori, ili to da radi. Znači, čovjek nešto zaboravi radi, ka u namaz, ti se zaboravi u namaz, opet tvoj namaz je sahi. U greši osi, u namaz, opet ti namaz sahi. I misli o neki greš, Čovjek misli gre u sebe, ali nije to izgovorio, nije to učinio, njemu Allah ne piše gre, dog ne izgovorio ili to radi, každje Božko sebe. A misliš u sebe dobar stvar, dobiješ seba. Ti si misliš u sebe, da otvaraš jedan džav, da pokupiš brača i da napraviš kajer, pomoč, i ti to sam umisliš u sebe, Allah tebe daje za to ne seba. A čovjek misli, da krade, da čini zinalo, samo misli u sebe, Allah ne piše njemu gre. To je pravednost od Allah Zavrđa. Od milost njemov da ne piše gre. Da bi sve što mi pomislimo pisao, mi bi ne bi imali lice. Pred Allaha da stojimo. Znači, drugo pravilo je, ne, pismu, ne svaki kufurski dijel automatski vodi čoveka iz vjera. Šta njemu zabranio? Kao neznanje. Drugo greške. Treći, ako on natira, dolazi jedan za pištom na glavu, kaže pustio je postanika i neću te ubiti. On sada strah ima za svoj život. I on pustio je postanika. Mogu li kazati ovo ovaj je kafir? Ne, brate, ovo ovaj je moral, spasu svoj život. Strah ima. i krah, kako se kaže i Prisila. Hè? Prisila. Znači prisila. Se razumijene, znači što ako je on tu radi, on da možemo kaže Ammar opet radi. Kaže Ammar ja sam tu radi od, od straha jer sam kaže opet radi. Vaje tvoje srce je radi. Tu ja da vjeruj opet govori to rekao nema problema. A poče dolaš da smrdat te ubije, Ti imaš strah. Možeš reći to Allah će te dozvoli. A bolje da bude šehid, to je bolje. Ali nema čovjek toliko snage da strpi. I on, predaj To je, Allah zavrželje, O moguću, da živimo sve vrstu između sahabih. Da Ammar ne tako radi, mi sada ne bi znali, da li presila i ili ne dozvali. Moro neki da pripozdi, bozdan, nije ustalo da sabah namaz. Postanik ne ustale da sabah namaz. To je velike opastno, da postanik ne ustale za sabah namaz. Ali mora da jedan put da prespava, da nijegov ummet posle njega zna, kako da se postupo, kad ne ustane za sabah. Dobio sihir, poznanik dobio je sihir. Daž nego umet zna kako da se liječi, sve da daž uzim od njega. Mora sve da pati, zato sam rekao, ja sam onaj ko najviše patio. Sve mora da prežive u sebe. Sve je on patio, zato kaže, ja sam između vas onaj koji najviše patio. Nema veći koji patio. Mora da izgubi skoro svoje sve djece. Mora da čini talak, mora čini ovaj, mora ovaj pse da si živi, mora da ostani glada, mora da ostani bez žena, bez ovoga, bez roditelja, sve, da si uzima život od njega. Jste ne razumijed? Znači, ikra prisela je, mevane. Ne smijem nemu da kaj, lo, ti si kiafir, ti si mertel, sabli, hadde glava sečimo. Razumijed? Četverdi tevi tumačenje. On tumači to pogrešno. Uči jedan ajin, uzima hadis i pretumačito to pogrešno. Ali ta taj pretumačenje nema opravdanje. Ne u sve stvari narodno. Ne u sve stvari, ali u stvari ima u Allahov svojstva. 72 frka, sekte, ko su izišli iz Islama, he, u islamskim grupama, 72, oni su zašto su ušli od Bida, od Alaret, pošto su pogrešno pretumačili. Ali evit kažmo oni su kafiri ne kažmo. Zašto? Pošto oni ime je dokaz. Ali onaj dokazu su pogrešno pretumačili. I zato isto mi havarice ne kažmo da su kafiri. Oni donesili ali oni su pogrešno totumačili. To je opravdane vidi subhanallah. Čak mismo zanima prikazmo milos, što oni nama ne prikazaju milos. A zubiš, i to prekaza kako je pravedan Ehlu sudne, pošto oni nas obtuži da nismo mi pravedni. Subhano, ko otma čini tekvir, ti ili ja? Ja opet kažu, ti si moj brat, musela. ne kažu, ti si mušnik, ti si za ovoga grupa itd. Subhano, da tvoj pravednost nikad ehlu sudne uvije u pravednost. Ili taklit, šta je taklit? Da se sledi slib, čovjek sledi, sledi, sledi, sledi, sledi u svoj narod. Uz svoje selo svako kune se Za svoj majka. Majka mi. Kad se kune, gajde na babo se kune. I on to tako ličinio. Kaže tako ovdje. Nije pošto u srce misi da je to svetog. Majka je svetog ili čast je svetog. Nego tako svi u selo radi. On tamo misli. Kad se bide zašto tako kuneš, što je širk. On kaže tako sam naučio u moj selu. Svi tako govori. Znači ne može biti odmah on mušnik. Znači zašto? On ima opravdanje da je bilo njegov opravdanje, slepo sliženje. Sljepo sliženje. Ali da li usvestvarim? Ne usvestvarim. To ima detalj. To, ali nije ovdje sada makam da to pričam. Ali moramo da znamo, vi ovi uopšte ne priznate. I to je naša razlika. Razumiješ? Mi ne kažemo tako li usveje dozvodnje, da jedan buddhist kaže, ja sam sljepog sledio onaj buda. Ne usvestvarite. Mi govorimo iz, sada izmeci između izmeci muslimanima brati. U soba pričemo, ne pričemo ban soba. Ne pričemo u familya sada problem. Ne pričemo bolest, šta mi imamo za komšyama. Oni to mi ješ? Kajci Abdullah ibn Ömer radiyallahu anhu, ibn Ömer, kajci zekte u islamsu harici jest. Zašto? Bo oni komšyski problemi, stavli u fami, familyarski problem. Šta to znači? Znači, šta su, a i ti izlišli za kufaram, mušliki, potrebljavaju za muslima. I to je zulje. To je najveća nepravda. Sada ja i ti imamo problem, familija smo mi, pa, otac, sin, majka, sestri ima problem. Šta ima to veze za komši? Ili komšički problem, da praviš familiarski problem? Ne, nisu to isto. Isti familiarski problem i komšički problemi. isti. Između na veliki različi. I zato obi tačka moramo mi znati. I oni to ne znaju. To sam svi noć vidio. Valahi ne znaju. Ne imaju dokaz, argumente. Ne može samo papagaj. Prenosi, prenosi propaganda. Ja, budu dođen zvratiti svoje zemlje. Kad mjeriš, uzmi ruku u srce i kaže šta ja govorim. Zato Božem postane kaže, u vrijeme fitne vidjet će te muškarci... Radići djelovi vi ćete kazati ovaj nema pamet. Kako može to radi, on mašava tako lijepo izgleda, pametan izgleda, ima lijepo poreklo, ali radi djelova stidiš se. Kaži Subhanato, on nije normalno. Zar vi niste vama dešava da nešto vidite, da šokirate se od jedan čoveka, kaže ovaj nema pamet. Kaži Božem pozor, vi ćete tako kazati, vidjet ćete ljudi u fitne vreme, Zdražite každa ti gdje njegov pamet, kako on mjeri, na kako je došo na ta rješenje, za tek viri tako lako. Da kaži ova je kafir, ova je kafir, otač mi je kafir, majka mi je kafir, brata mi je kafir, žena mi je kafir. On bronsvaj, su tako rad, miskin, ima žena, reko tvoje žena je kafir, moraš činiti tala, ostavili, bacili. I ona je reko dobro, veruje, nema? onaj koji je rekla, tvoje ženeke, on je od posiljega oženje. To su dešavaju, mogu hiljada vam da kažem. Ona Ebu Hattav sada, ba se snima, ja ne glumim. Ja ne glumim, ovdje se snima. Možete nositi, gdje god želite da nositi, podijeliti, nek' slušaju. Znaju to. Ebu Hattav stranul tak, Ebu Muhammed ova šef, turkinja iz bremena. Ukrao, tvoj otac je kjafir, Majka ti je kafir, brat ti je kafir, ja sam tvoj veli, ja sam tvoj nika i oženim se. Postan je tako oženija. Posto, evo vekira posto, daj kaže, hadi napravi moj nika. Kositi si ti sve su kafirne, ja sam sebe oženim. I kad tebe ne paši, hdje, Allah je To je istan, to je ehlu sunan, to je muamele. I Boži postan je kaže, eddinu muamele, eddinu muamele. Vjera je ponašanje, je brada. Oje po kaže, vjera jest, ali se rad vesela ponašanje, kako ponašate svoj sin, za svoj majkom, za sa majko, komšijom, u trgovini na svoj u džamije. To ponašanje, ako je kaos, šta imaš ti brado? Šta imaš ti skracene hlače? Razumite? Ako muamele suprotstavlja sve. Nećemo drugo. I onda isto kaže da možemo tekvirati jedan muayjel, šesti šar, on mora biti punoletan opet, ovdje isto. Ako to jedan djet radio, jedan dijelak kufur, on treba, je li on punoletan ili nije, ili ima on pamet, sedmi, je on ima pamet, ili ne. Sada ulazimo u treći pravilo. Sada smo vidjeli ovaj uvod, razumijeli, sada pravila učimo. Treći pravilo moramo znati prije da ulazimo u taj mesele. Još nismo glavne glavni temo ušli. Ja skratim ovdje deset, da se brzo idemo na namaz kad je. Nećemo, kad je? E deset i je Dobro, ima ja, no, još 20. pola sat. Dobro. Skoro pola sat. Mi se minuta skoro. Mi je proje, poslijaci, se. Treći pravilo je, i ako je vladar kafir, Slušajte dobro to i napišite to pravidotu. Ako je kafir vladar, to ne znači da moramo nemojaviti jihad. To puno je vajžno. To ko kaže Allah poslanik, i to je razumimo od sahabe. Ko kaže ne, on je mrdži ili haridži. Razumiješ? Ko kaže ne tako, on je haridži ili mrdži. Kaj je mrdži, pati on je nazov tuži ja dokazati, da oni su sam mrdži u najzadnjih tačka. Šta to znači? Ako mi vidimo jedan vladar, on vlada za haramom, ne vlada za Allahovom propisom, je nam nama dozvoljeno da mi njemu pozivamo džihad, da kažemo moramo tebe da skidamo tvoju stolicu, kaž u Lema ima pet čartova. Pet čartova. A u taj čartova,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 On nabravi kufrul bevaha. Šta je kufrul bevaha? Jedan kufur dielo, diela, ne trebasih tumačti. Svako razumir. Naj cahil o izmeči nas, razumir šta on radio to je nije islamski. To je kufur. Razumir, ne trebam da ja pisim 500 straniča knjiga, da je ovaj je kafir. Ako so trebam da piše 500 straniča knjiga, da je taj vlada kafir, Onda to nije kufrul bevaha, izvini. To nije otvoreno kufur. Otvoreno kufur, niko nikomu ne treba da kaže zašto ovaj, šta to znači, ne treba da kaže, kaže ovaj kufur što radi. Kao primjer, da kaže, ja sam uzima kuran i kaže ovaj ne priznajem i baca u smeće. Ne treba jedan džaj da kaže, je li ovaj radi kufur, nek niko neće kažu, to je, ovaj bacio kuran. Nije više on muslima idete bilo koje kafana, pitati, on će kada? Kufrul Bewah. Ako on kaže da je musliman, malo ima znanje, razumije, će kada ovo što radi nije islamski. Musliman da vaca svoje knjiga he, na zemlju i da kaže neću za ovoj knjiga, to je kufur Bewah kao primjer. Znači šta su šartovi? Učenjaci donijeli pet šartova da može, može se oboriti taj vlada.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 Gledamo nemo, jele on tu namjenu radio, ili od straha radio, jele on pravi taklit, svejdi, nikoga, začtu tu radio, jeli nemo došo dokaz, ili neto, svej šart, uvijek. Moram odati nemo iqambe tukicja. Znači on pravi kufru bevaha, to opet ne znači, opma to kažno da i kakir. Neogledamo vi šartovi, jele negas u hapsili, izbegović, bi u dajitonu, u hapsili u soba. I dok ne potpišeš, neči izlazi iz Dajtonski šator. To sam ja sam či to i od njega čuo, lično. Kajže ni sudali ni Tudjmanu, ni Miloseviču, ni nisim. nemu. Morali da ostali tam, tri hafta su spavali tam u šatorima. He? I morali da podpiješ onda da izlazi. Čak Hulbru, Hulbru, on je udario Izetbegovića dao šamar ovako na lice kad reko ovi zahtjevi su puno teško, reko Izetbegović he i kaže moraš da potpiše udario na njegovo lice hajde možemo onda kaže kafir subhanallah djeca naše pamet ostao oni pravilo što vas mi prije malo učili gdje je naša pamet ostao gdje je naše znanje gdje je na sudnjska vlagu nećemo se žuriti Moj je postao u Ali se salatu ve selam 14 godina bio njegov najveći neprijatelj do umre Abu Jehel bio njegov najveći neprijatelj 14 godina Abu Jehel pravi zlo na Postanika salallahu alejhi ve sellem od početka islama do Bedirski bitke bio njegov najveći ne zat alayhi salatu ve selam reklo to je farao firao hadih al umma od ova umetna. Takav je zalim čarpio. Razmi mi? Ali jeleliko morati odan, kad uh, ustaleti od spavani, da govoreti tri deset tri puta, lanetullah ala uh, uh, Ebu Cehenn, lanetullah ala Ebu Cehenn. Iman takvi zikir ovi. Kočije ima. Kad ustali naviči i jutro, morada tri deset puta da problemi, uzu billah,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 Nazummiş. Dolanizmo nazat, šta smo bi rekbi mora nemo, da otvoru ne kufur. Durugo mora biti no hucje. Nemo. Hucje. Ikametul hucje. Postavlija ne doka za. On nemo, seprim, radi, ikametul hucje. Ikametul hucje. Kakupo navniteri? Postavlija uspostavljanje us, us, us dokaza. I to se ne radi iz Beća za Saudijska Arabija. To je sramota. Da čovjek sjedi u Beć ili u Sarajevu neki džami i da pravi hodči u Indoneziju. To je nema u istamu takav stvar. Ko to radi, to je i Ahmad. Najgudala je. Nema drugo riječ. To učenjaci kaže, to ne kaže. I zato ko ima pravo da ukaza ukaza uh, huje dokaze to je posu samo učenjaci ne od te